Alasera, alasera, bai, ortengoan ere, ondarbilan izango ditugu, eta, e, bueno, posaren pues, duaren lauan, erakutsiko digute, beraien, estrenaldi, berri egingo dute hemen eskualdean, bueno, eskualdean, eta tazan egizuet, Euskal Herrian ere uste dut, onatien egin dutela, Baina behitela, bueno, berri berria, la mética berria, es que ni cogutak hori ya. Bai, bueno, bai. e, en bada galdetzen e, galdetu daitezke, ba nola ez hain eh e, bueno, egiten dugun elkarrisketa hori, baina egia da beste urte batzuetan, bueno, Astebalan egiten ditugul egiten dugula aurrako elkarrisketa ta ja sarrea ja geienak salduak daudela, es, orduan bai, aurteen bai. prebisio horrekin, ba horrekin, Ez Zainara kontua da, kontuala, bueno, joan den hortian adibidez de egin benuen ardora kiroldegian, ondarribian eta bizaio egin genituen mila eta berreun laguneko bizaio beraz, orotara bimila sarrera saldu genituen aurtengoan ordea bueno, orte, orte, gutxixioa forua delata, baina, orte, orte, orte, bile ginen aurtengoan ordea izango dira bederatzieun sarrera, denetara eh? kontua da, pues bueno segeun lagun gutxiago zartzen direla jostaldin, eta hortengoan hori ez dut esan, bueno, ortengoan, jostaldi piletalekuan izango da, eh? emankizuna. Beratzen dira mugida dira gai. hori, zarrerak salgai jarriko ditugu lazaruaren ogeita bian, ogeita bitik aurrera, salgai izango dira goizteko amarretan, oz hemen zehirunen adibidez, irungo haikan bertan, lehiak harrikan, eta ondarribiko turismo bulegoetan. Bai, gara esan berra dago, gara, orain arte turismo bakarra izan dela uh -huh. Baina oraingoan guan bakarra guarma eta besteak irulportuan.? Portuan eh? Berat, hori, eta, bueno, komedi jakitea Ondarriko turismo gulegoak azte hartetik igandera daude leirekita Aztelenetan eta gu hemen izango gara aztelenetik ostiraldera goizetan Amarretatik irurak arte uh -huh. Beraz bueno, deialdi dayal, azabalduta dago Eh, Azpimarratzea hori datorren da, torren azteetik, aztearte, eh, ogeita, bata, ogeita bia azteartea da, eh, azteartetik aurrera. Bueno, uh -huh. irungoa eka euskalte pasatzea, da bestela, bueno, aipatu son, ondarbiko uh -huh. turismo bulegoetan, ba, bi bulegoietan, hau da, Armaplazan kokatua dagoena, eta Kirolportuan kokatua dagoena, bertatik pasatzea, bestirik ez da, 6.000 euroan izango da, beraz. Hori da, 6.000 euroan, eta, bueno, saioak izango dira esan dugun bertala, abenduaren lauan igandea, Lehandiarekin tokatzen da arratsaldeko lauretan lehena eta sei herdietan bigarrena. Uh -huh. bueno, egia da arrakastandi izaten e, duela horrelako ikuskizunak, ez? Horre, uh -huh. eta bide batez baitare aukera e, polita izaten da bueno, ba, aeka kantolatzen duen ekimen honetan, bueno, piskat denete, denetatik elkartzeko, adin ezberdinak elkartzeko ez, bai, guraso, ume, bueno, piskat denetik ez, elkartzen da horrela. Oh, ba, eta, uh -huh. bueno, hor bai ikusten da benetan, Euskaraz ditseko beharra ere, posa ondia dela, ez? Uh -huh. Aurrek askotan, horretara mm, mugia datzen dituzte, gurasoak, osa baizebak, aitzona, monak, eta hori, sumatzen da, zarrera, geroztere, etortzen direnetan ere, ez? aurrek beraiek euskara zumate malima dituzte, sekulako poza hartzen dute, etxana ditut, bueno, dira bat sortzen dela horren inguruan eta onulagarria lagarria da beti ere, ez? gure izkuntzaren aldeko girori sortzea hori da beti. Noske behitza ikasleak gaitan animatzen dira. Baitare, ikasleak ere animatzen dira, gona, bueno, izan ere guraso taldeak ere badauzkago, bai, gula ba, programazio bereziarekin eta lanzen ditugunak, bueno, horiek, bai, gaur gero, galdetu digut ez egitzen matetan, iasarrerak eta prestotetan dauzkagon, eta, bueno, posikusten da gai, guguapizten dela gai, horren inguruan. Ba, Osongi, bukatzeko, sí. ba, askende jaldia egingo dugu, jende animatzea, ezta? Hori da, bai, anima daitezela, lehen bailen etor daitezela, eta, bueno, bauritxe, amarretan irekiko dugula, eh? eta, bueno, bai, horre ikusten alda, iriara ere izako dela, sarrera kaltzeko. Beraz, mugidea itezela lehen